1 Timotei, capitolul 3, versetul 11 Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Nici femeile nu sunt în afara slujbei lui Dumnezeu și ele sunt chemate să fie diaconițe, Romani 16:1. pentru că și ele fac parte din trupul lui Hristos, trup în care fiecare mădular își are rolul său, contribuind fiecare la creșterea și propășirea lui. În trupul lui Hristos nu mai este deosebire între bărbați și femeie, cu 3,28, ci o fericită unitate a sufletelor răscumpărate, arzând împreună pe același altar, dragostea. Și dacă pentru diaconi s-au pus anumite condiții din partea Duhului Sfânt, tot așa și pentru diaconițe. Femeile, ca diaconițe, trebuie să fie cinstite. Cinste este trăsătura principală a sufletului mântuit din felul de șert de viețuire al lumii. Chipul lumii este necinstea. Peste tot se umblă cu ascunzișuri, cu diplomații, cu șiretlicuri. Și aceasta e o dovadă a păcatului și a stăpânirii Duhului Șarpelui Cel Vechi, care este cel mai șiret. Unde este neascultarea de Dumnezeu, acolo este necinste și unde este necinste, acolo sunt ascunzișuri. Păcatul duce pe om în locuri dosnice, la întuneric și în fel de fel de tufișuri. Cinste înseamnă lumină, adevăr, dreptate și izbăvire de păcat. Așa trebuie să fie și diaconii și diaconițele. Așa trebuie să fie toți urmașii lui Hristos. Altă condiție pentru diaconițe este de a nu fi clevetitoare. Păcatul clevetirii a cuprins până în domenirea și închip chip deosebit partea femeiască. Chiar și creștinii cei mai zeloși, dacă nu veghează, sunt târâți ușor în acest păcat, care se strecoară foarte fin în inimă. Dar Domnul Iisus ne poate păzi pe toți de o travă clevetirii, dacă ne ascundem în el și rămânem statornici în cuvântul lui. Cine-i plin de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poate cleveti. Să fie cumpătate Cumpătarea și înfrânarea sunt surori gemene. Femeia diaconiță trebuie să fie cumpătată în toate privințele. Cumpătarea este drumul pe care merge cinstea, un om necumpătat nu poate fi cinstit. Cumpătare în vorbire, în acțiune, la mâncare, la îmbrăcăminte, în toate trebuie cumpătare. Călăuzirea Duhului Sfânt ne face cu adevărat cumpătați, credincioase în toate lucrurile, altă condiție a diaconiei. Femeile diaconițe trebuie să fie credincioase în toate privințele, și în familie, și în adunare, și în serviciu, și în împărțirea ajutoarelor pentru săraci. Credincioșia în toate lucrurile și în toată vremea, iată bucuria și plăcerea lui Dumnezeu pentru noi. Cinstea, cumpătarea și credincioșia sunt podoabele nedespărțite ale slujitorului lui Dumnezeu, podoabe care trebuie să-L însoțească necurmat. De ce de încercare Ia atâta neștiință de ce mi-s so ochii-nchiși-nainte, Și se deschid abia apoi? De ce mi-s na nainte Și se deschid abia apoi? Versetul 12. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Faptul că Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt a repetat pentru diaconi sfaturile spuse episcopilor arată marea lor însemnătate. Fără împlinirea acestor condiții nu este cu putință înfăptuirea lucrării lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor. În cuvântul scris al lui Dumnezeu nu este nimic la întâmplare, nimic în plus și nimic în minus. Totul e desăvârșit de bine și desăvârșit de necesar pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Repetițiile în Sfânta Scriptură au drept scop sublinierea adevărului pentru ca sufletele să nu treacă ușor peste ele. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste La versetul 2 din același capitol se spune... Episcopul să fie bărbatul unei singure neveste În adevăr, e mare lucru pentru un bărbat să fie al unei singure femei în gândurile, simțurile și privirile lui Același lucru se poate spune și pentru femeie, adică de a fi a unui singur bărbat Când însă este vorba de slujitorul lui Dumnezeu și aici intră toți urmașii lui Hristos, atunci trebuie să fie chiar așa în cetatea sfântă a Bisericii lui Hristos nu intră nimic întinat. Aici, firea păcătoasă a omului are un singur loc, crucea. Cine a ajuns, prin puterea Duhului Sfânt, să-și răstignească firea veche cu adevărat în fiecare zi, acela poate fi bărbatul unei singure neveste, poate fi neprihănit, poate să-și cârmuiască bine copiii și casa, poate să împlinească voia lui Dumnezeu în orice împrejurare. Mântuirea și desăvârșirea noastră, precum și harul de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu, atârnă de cruce, crucea Domnului Isus și crucea noastră. Fără cruce nu se poate mișca nimic spre împărăția lui Dumnezeu. Porunca Duhului Sfânt ca episcopii și diaconi să cârmuiască bine copiii și casele lor este de o mare însemnătate pentru lucrarea lui Dumnezeu, căci copiii răi ai slujitorilor lui Dumnezeu, pot fi o pricină de împiedicare a lucrării sfinte, lucrare pe care trebuie să o facă părinții lor. Așa de pildă citim în Levitic 21 cu 19 Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei, să fie arsă pe foc. Sinodul din Cartagina, prin canonul 17, poruncește ca fiii și fiicele preoților să nu facă teatre sau să le privească pentru a nu se face priveliști lumești. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, mai multă pedeapsă ea va păcătui fica preotului decât celelalte fiice. Și cum toți urmașii lui Hristos sunt preoți, copiii lor trebuie cărmuiți bine, aducându-i pe calea cea nouă și vie a Evangheliei și făcându-i să înțeleagă marea chemare a părinților lor. Cum s-a spus mai sus, toate lucrurile se înțeleg și se înfăptuiesc bine numai în lumina crucii. Taina crucii este mijlocul de a cunoaște și a trăi adevărul în toate laturile lui, în orice împrejurare. Doamne Isuse, întărește-mă clipă de clipă în purtarea crucii pentru a putea trăi frumos înaintea ta și înaintea oamenilor și pentru a fi destoinic în lucrarea ta. Amin. De ce nu știm să ținem seama? De tot ce aluți au pătinit? De ce doar după preț de la Și plin să aflăm ce a trebuit. De ce doar după preț de la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 Oriunde ar fi locul de muncă în care te-a așezat Dumnezeu pe ogorul Evangheliei, dacă slujești bine acolo, vei dobândi un loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu, iar aici pe pământ vei fi încurunat cu putere și îndrăzneală în credința una singură care este în Hristos. Moliciunea, indiferența, sărăcia și frica în credință sunt stări care izvorăsc din faptul că nu slujești bine în locul unde te-a așezat Dumnezeu. În primul rând, toți suntem așezați de Dumnezeu în familia trupească, apoi suntem așezați în mijlocul celor cu care facem serviciul, apoi suntem așezați în mijlocul vecinilor, a adunării sau familiei duhovnicești din care facem parte, poporului din care ne-am născut trupește. Și dacă în aceste locuri nu slujim bine, cum vom sluji bine în altă parte? Dacă în lucrurile mici nu suntem credincioși, cum vom fi credincioși în lucrurile mari? Cei ce slujesc bine ca diaconi Dacă slujești bine într-un loc, bine vei sluji oriunde. Aurul este aur pretutindeni. Cine-i drept și cinstit într-un loc, drept și cinstit va fi oriunde. Cei ce slujesc bine ca diaconi, adică slujitor la mese, împărțitor de daruri la săraci, vor sluji bine și când e vorba de a împărți pâinea cea duhovnicească, vor împărți drept și cuvântul adevărului, necăutând la fața oamenilor cei ce slujesc bine. Ce înseamnă a sluji bine? Aici e taina. Dacă eu nu m-am lepădat cu adevărat de mine, dacă n-am primit felul de a fi al lui Hristos în mine, gândul și planul lui, dacă nu sunt armonizat cu felul lui de a lucra, dacă nu am aceeași poziție în lume pe care a avut-o el, nu voi putea sluji bine. A sluji bine înseamnă a sluji ca Hristos, el nu avea pământești, nu era legat de un popor sau de o religie, nu era părtinitor și era gata de jertfă oricând. El nu umbla să câștige bunăvoința oamenilor, ci să vestească adevărul. A sluji bine înseamnă mai întâi a învăța bine, adică a cunoaște ceea ce ai de făcut. Și de unde putem noi învăța ceea ce avem de făcut? Nu o are de la Hristos? Da, El este modelul nostru, învățătorul nostru și viața noastră. Ca să faci slujba Soarelui, trebuie să te contopești cu Soarele, să primești natura Lui. Ca să faci slujba Lui Hristos, singura slujbă bună, trebuie să te contopești cu El, să primești firea Lui. Ca să slujești bine, trebuie să faci orice lucru dintr-o stare de neprihănire adevărată și dintr-o dragoste fierbinte. Sfântul Vasile cel Mare zicea, nu faptele mari sunt plăcute lui Dumnezeu, ci dragostea mare cu care se fac nu e nimic mare când oamenii iubesc puțin și nu e nimic mic când ei iubesc mult. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea și el, să aducem oamenii la Hristos prin modul nostru de viață. A sluji bine înseamnă a aduce sufletele la viață, la pace și la fericire, adică la Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur mai zicea, ce folosește un creștin dacă el nu câștigă pe nimeni pentru Hristos? a sluji bine. O cât ar fi de spus despre felul de a sluji bine, atât cât cunoaștem, să facem bine și atunci în adevăr vom face mult. Cine este acum un slujitor bun al Domnului Isus, va primi un loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu, așa cum zice însuși Mântuitorul nostru, Luca 19 cu 17. Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a 10 cetăți. De fapt, cel mai decinste loc este să fii alături de Domnul Isus la jugul Lui. Faptul că nu îndeplinim cât știm ne face să trăim o viață duhovnicească, anemică, fără pace și bucurie, plină de înfrângeri și temeri. Dobândesc o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. Adevărata credință în Hristos Isus este credința care îndrăznește și luptă până la capăt pentru biruința adevărului dumnezeiesc să slujim bine în locul în care suntem așezați și vom înainta din treaptă în treaptă, cunoscând tot mai mult din taina Dumnezeirii, trăind tot mai fericiți spre slava lui Dumnezeu. De ce e peste mintea noastră, înainte un atât de gros, de ce plătim tot ce cunoaștem? Cu un preț atât de dureros. De ce plătim tot ce cunoaștem? Cu un preț atât de dure. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Orice lucru pe care îl face fiul credinței trebuie să-l facă cu nădejdea spre mai bine, cu a vieții veșnice. Credința adevărată are o nădejde adevărată și de aceea lucrările ei nu sunt făcute la întâmplare sau zadarnice. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei cu nădejdea că va veni curând la el, dar nu numai cu această nădejde îi scrie, și și cu nădejdea că cele scrise vor fi pentru el o lumină puternică în vederea cunoașterii și întăririi lui în adevărul Domnului Isus. Îi scria iarăși cu nădejdea înflăcărării lui în lucrarea Evangheliei, cu nădejdea statorniciei lui în credință și în biruința strălucită în lupta cea bună a credinței. Cu aceste nădejde îi scria Sfântul Pavel lui Timotei, preubitul lui fiu duhovnicesc. Frații mei! Dacă Hristos, nădejdea slavei, este în voi, atunci orice lucru pe care îl veți face poartă această pecete. Fie că scrieți o scrisoare, fie că faceți o călătorie, fie că spuneți un cuvânt sau cântați o cântare cuiva, tot ce faceți să îndrepte spre nădejde, adică spre Domnul Isus. Viața adevăratului urmașa lui Hristos mustește de nădejde. Și nu o nădejde înșelătoare așa cum au fiii păcatului, ci o nădejde vie, adevărată și neschimbătoare. Arvuna nădejde în împărăția păcii și a dragostei veșnice este pacea și dragostea care îi umple inima acum. Cuvintele spuse cu nădejde și lucrările făcute cu nădejde totdeauna sunt urmate de roade. Nădejdea naște nădejde. Să fim veghetori ca să nu ne iasă niciun cuvânt din gură și să nu facem nicio lucrare care n-ar purta pe cetea nădejdii. Numai așa dovedim că avem credința cea adevărată, numai așa suntem cunoscuți ca purtători ai Domnului Iisus, a slavei. Tot ce face un copil al lui Dumnezeu, face cu nădejde și cu scopul de a sluji lui Dumnezeu. Pentru timpul pe care îl trăim, zidirea trupului lui Hristos este punctul la care a ajuns planul lui Dumnezeu. Acest plan are multe etape și când se împlinește o etapă, se trece la alta. Noi așteptăm venirea Domnului Isus, când odată cu răpirea bisericii începe o nouă etapă în împlinirea planului lui Dumnezeu. Pentru biserica lui Hristos, toate cele scrise în Noul Testament au în vedere pregătirea ei pentru venirea Domnului. Aceasta e nădejdea ei. De ce intelepciunea vine, nu întâi ci după ce-am plătit? De ce nu știm de tineri totul, Ci după ce-am îmbătrânit? De ce nu știm de tineri totul, Ci după ce-am îmbătrânit? Versetul 15 Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. În toate privințele, a ști să te porți e de mare însemnătate pentru viață, dar a ști să te porți în casa lui Dumnezeu, adică în biserica sau trupul lui Hristos, e de cea mai mare însemnătate pentru tine, răscumpărat al Domnului. Cum se poartă un mădular sau o celulă într-un trup? Desigur, după legea vieții și după cum dictează capul, vorbesc de mădulare. Dacă mădularele și celulele sunt vii, se supun legii vieții și toată lucrarea pe care o fac e numai spre creștere, întărirea și fericirea trupului. Mădularele paralizate sau celulele moarte nu se mai pot supune legii vieții și organismul le înlătură. Așa este și duhovnicește. Toate mădularele și celulele vii se supun legii duhului de viață, Purtându-se numai după cum poruncește capul, Hristos. Numai mădularele paralizate nu se pot supune, și numai celulele moarte nu mai ascultă de legea Duhului de viață. Pe acestea, organismul viu al lui Hristos le înlătură. Păcatul este cel care aduce paralizie în mădulare sau moarte în celule. Pe scurt, a ști să te porți în casa cea vie a lui Dumnezeu înseamnă a te purta după legea Duhului de viață, înseamnă a rămâne necurmat sub călăuzirea Duhului. Cine umblă cârmuit de Duhul Sfânt știe cum trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu. Dacă Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, atunci și cel care face parte din această slăvită casă va purta în mod natural podoaba Sfințeniei. Dacă dragostea este legea după care sunt o toate în casa lui Dumnezeu, atunci și cel care trăiește aici se poartă după legea dragostei. Dacă pacea este atmosfera din casa lui Dumnezeu, atunci mădularul acestei sfinte case este un fiu al păcii și se poartă după firea păcii. Credinciosul ca om din casa lui Dumnezeu trebuie să fie deosebit de restul oamenilor. Purtarea lui frumoasă în casa lui Dumnezeu va fi și mai frumoasă prin lumea prin care privegește. Cetățeanul casei lui Dumnezeu este cel mai desăvârșit cetățean al pământului pe unde trece ca străin. O purtare nepotrivită a unui mădular al bisericii vatămă lucrul Domnului Isus pe pământ. Mădularul bisericii lui Hristos trebuie să dea în orice timp o bună mărturie celor de afară. O latură a purtării adevărate și plăcute lui Dumnezeu, a credinciosului, este unitatea și părtășia cu toți răscumpărații Domnului, cu toți copiii lui Dumnezeu, oriunde s-ar afla ei. Ar fi o purtare necuvincioasă și respingătoare, aceea când cineva s-ar purta frumos față de stăpânul casei, dar față de copiii lui ar arăta indiferență sau ură. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Dar ca să știi, trebuie să înveți și ca să înveți, trebuie să-ți iei timp pentru aceasta, jertfiind anumite lucruri. Cel care ne învață cu adevărat în toate lucrurile este Domnul Isus și cuvântul său, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cine vrea să fie cu adevărat învățăcelul Domnului Isus, trebuie să se lepede de sine și de tot ce are, să-și ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze. Ca să știi să te porți în casa lui Dumnezeu, trebuie să o cunoști să cunoști rânduirile din ea și să te supui lor. Casa lui Dumnezeu, în nou legământ, ca și în vechiul legământ, este numai una singură, zidită din pietre vii, adică din oameni născuți din nou, din sămânța lui Dumnezeu. Cine este născut din nou, din cuvântul adevărului lui Dumnezeu, cunoaște sigur casa lui Dumnezeu și nu o confundă cu vreo lucrare făcută de mâna omului. El locuiește în această unică și sfântă casă și nu mai caută altceva pe pământ. El știe că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu, de aceea se silește și el să fie sfânt în toată purtarea lui. Fiind alcătuită din pietre vii, adică din fia adevărului, biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului pe pământ. Nicăieri, în altă parte, nu este adevăr duhovnicesc decât în biserică, în trupul lui Hristos. Adevărata purtare în casa lui Dumnezeu este purtarea fiului său, Isus Hristos. Cum s-a purtat el când era pe pământ, așa trebuie să se poarte și slujitorul său, orice om născut din nou. El n-a lingușit pe oameni și n-a umblat după interese și slavă de șartă, ci a răsturnat mesele celor ce făceau negoți în templul sfânt, biciuind fățărnicia și formalismul. Fiul lui Dumnezeu cunoștea casa lui Dumnezeu și nu o confunda cu alta. El știa că Dumnezeu Tatăl nu are mai multe case pe pământ. Tot așa și copilul lui Dumnezeu de astăzi, orice creștin adevărat, cunoaște casa lui Dumnezeu, trupul lui Hristos și nu amestecă cu lucrări făcute de mâna omului, chiar dacă acestea sunt numite casa Domnului. Biserica Dumnezeului celui viu este stâlpul și temelia adevărului. Biserica este vie pentru că și Dumnezeu este viu. Viața este stâlpul și temelia adevărului, unde-i moarte, nu-i adevăr. Fericitul Augustin zicea, o singură biserică este în care lucrează Sfântul Duh, așa cum lucrează sufletul într-un trup. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea și el foarte adevărat, biserica nu constă în ziduri, ci în comunitatea credincioșilor. Luther frumos spunea și el, adevărata biserică este invizibilă, ea este o comunitate spirituală. Creștinii sunt uniți invizibil prin aceeași credință și prin aceeași dragoste. Unde este viață și dragoste, acolo este adevăr. Și ceea ce dă omului demnitate este faptul că el nu află odihnă până nu se pătrunde și nu se luminează de adevăr. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, fiindcă este formată numai din oameni vii, plini de dragoste și sfințenie. Cei născuți din nou prin duhul adevărului formează biserica cea adevărată, stâlpul și temelia adevărului. Numai purtătorii lui Hristos adevărul în lor sunt mădularele trupului său, biserica. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 11 la versetul 15. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbații unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor.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 De ce-nainte de-ncercare, E atâta neștiință-n De ce nis ochii-nchiși-nainte Și se deschid abia apu? De ce mi s-o kimcș și se deschid abia pu? De ce e peste minciana noastră?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 de tiner totul, ci după ce am îmbătrânit. De-apoi adevărata viață În asta doar ne pregătim, De-apoi adevărata viață În asta doar ne pregătim.